Të gjitha mirënjohjet më absolute falënderimet më të plota janë vetëm për Zotin ton Xhallahu Ala, për shëndetit bekimat e Zotit te Baraka wa Teala, mbi zotrinë pejgamber Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, mbi shoqëtit e tij besnik, mbi familja e tij e ndershme dhe mbi gjithë muslimanët që sot e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të vazhdojmë lejen Allahu Xhallahu Ala në vargun tësë ne kemi filluar ndëyrëlisht morin e pashkëputur lidhjen e pandar në mes besimit, parimit të aqidas dhe sjelljes etike dhe raportit që sadohet të, të ndërtojë besimtarin në jetën e tij. Do të vazhdojmë me lejin e Allahu xhallahu ala në këtë varg të legjëratave ku kemi shëtitë një shëtitje jo të vogël me edhebin, me edukatën, moralin dhe kemi përmend ajete, kemi përmend hadithe të sa ti kanë përmend jetartë në librat e tëra i kanë shkoqit dhe kanë thanë se kjo argumenton për ndërl ndërlithshmarin e pashkoputër në mes edukatës dhe akides, besimit islam dhe vazhdu me edhebin me zotin Gjelligjellëluhu pas taj e edukatës tregun edebin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe na ka ngel edhe një raport edhe një edukat edhe një sjellje dhe ajo është al adabu ma al khalq kjo thotë qe bim qymel juzia ku shenbon man kemendona tre kategori edebin edeb me zotin edeb me pejgamberin dhe edeb me krijesat edeb me krijesat sot do të flasim për edebin me krijesat pra edebi me njerëzit sjellja me njerëzit sillema ato që kanë rrethojnë. Dhe këtu Ibn Qayyim el-Jauziye ka më përmend se nuk është për qëllim vetëm njerëzit. Nuk janë vetëm për qëllim njerëzit, po një, normal njeriu është biri apo biri i rrethinës, i rrethit ku jeton. Pra, më shumë do të përplaset me njerëzi, mirë po e ka për qëllim të gjitha krijesat. E ka për qëllim me të gjitha krijesat. Si për shembull, Jehud do të kishin problem me një krijesë që ashtë njëri, mirë po Ajo mësë edukat, me atë krijes, ju dul të lashe me, me zotin të bare kjo vëtarë, dhe jë është Gjibrillin. Jehu dhe të urrejnë Gjibrillin. Mirë po, Gjibrillin është krijes. Mirë po, kjo urrejtje, kjo raport i ligë, a është vetëm ashtu kalimë, thiju kalonë? Jo, zotin ju në të bare kjo vëtarë, ju tha, kush është armik i Gjibrillin dhe është armik i Allahot. Andaj, dikush më në më dhënë krijesa janë këto, qa dujshë banë me to? Zoti jo në te bare kjo e te ala Për raportin me kriesat Ka pasoja I, i dërgon një rjut Pasoja Ne jo dhe të flasme me lejnë Allahu Gjellu ala Dhe të fillojmë kërë legjarat Edhe pse këtu kemi mundal pak ma shumë Kemi mundal të kërë edhebi Pse valë? Nga se në natërshmërin e besimtarve Në natërshmërin e muslimanve është se Nuk komentohet që duhet me pas adet me Zotin dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por është më pak e kontestueshme, nuk është e kontestueshme. Nuk e bëj kurgjish meselën në diskutim, po e marr në munir absolute. Megjithëse nuk e den realitetin e e raportit. Mirë, por kur vim të deboj me krijesa, këtu njerëz ta diskutojnë. E bin të lig, e bin se të deri sa të sahabët kanë pas problem me këtë meselë. Mirë, por ka pas pasoja. Ka posë, pasoja. Andaj, e deli me kriesa të është që shka tani Ibon Kajim e lëgjohëzije o në vanu së ade, adresa lëmëturisë. Nëse pitë dikush, ko është lëmëturia, Ibon Kajim i dhëtë adresën e ka në raportin e mirë me njërëzë. Në sjelën dhe etikën e mirë me njërëzë. Do t'i përmenjme. Andaj, neve këtë lëgjërat, do t'a vazhdojnë a me lejnë Allahu Gjellu Hala, Fillua në formën e shpjegimit duke sjellë edhe shembuj se edukata, morali, sjellja me njerëzit është shumë e rëndësishme. Ibn Qayyim al-Jauziyja përmend disa shembuj dhe përmend rëndësinë e dedit. Po para se të fillu, do ta përmendë një fjalë të Ibn Qayyimit në libra të tjera ku e ka përmend, ka thënë se shkolja, shkolja e kodrës nga vendi në vend tjetër është më e letë se shkullja një tabiati dhe vendosja e një tabiati tjetër. Pra, njëriju shumë më letë e ka me, me punu edhe me shkull kitë kodrë nga vendi se sa me shkull një karakter një njëllë, një, një sielje të vetën. Shumë është e vështirë. Andojve simtari të editë këtë realitet duhet me punu shumë me vetë vetën. Ana shohëmi anarki, blajdashur, anarki, qëregullim total, kaos, me kitë gjyrat e veta, se besimtartë nuk miren me gdhenjën e shpirtit, nuk miren me gdhenjën e tabijateve. Si, hin në islam, edhe me ndonë se me hirjen në islam, i pranohën kretës e ndët. Jo, Allah i dashë. Rëdashovën mi se sahabë dhe si kështë pranohën. Sahabën. E ka pa me pengamberi, i sësallim ka jetu. Edhe pengamberi ka qërtuhe. Edhe është hidhruhe. Rëdashovën mi në ras me Khalidin Lualidin, si është nervëzut te për pengamberi, a.s. Dheri sa thotë transmitu si istu gdib. I, në gjunë arabi i thëmë gdibë u hidhruhe. Ne edhe këmi përmenë si kur ti sht e vërteton dozën e madhe të asaj fjalije diri sa atë istugdib shumë më nërvozuhe për qka për një sjellet një shokit pengamberit sallallahu aleyhi sallem jo me pengamberit aj me një tjetër aj me një tjetër pej sahabeve dhe pengamberit sa mu nërvozu shumë për qka me një sjellet ndaj krejesen anda njeri ju du të me vasë parasysh se shkullja e tabjatëve shti vështir anda qka du të me va duhet me punumeve dvetën dodet me puno me vetvetë. Dhe mos më me mendu se nëse kemi hyrë në Islam, ne kemi hyrë në xhami, ne kemi hyrë në udhzim se neve na ka përfunduar çështja. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Kurani pse ka zbrit? Për me na gdhend, me na me na godit në në pikat e dobta dhe me ashqul njerëut sendët e liga, me ia largu njerëut sendët e poshtra derisa të bëhet besimtar i kompletuar që shë dhënë Allahu të bareke vë të alë Thotë i bënkajim el-gjauzije o emmal edab në al-khalq fa hua muameletuhum ala khtilafi maratibihim thotë sa i përket kriesave dhe edebim me kriesat thotë ajo është muameletuhum me ditë si musil me ta ala khtilefi më rati bihim në vërësish prej pozitave që i kanë pra qëfar teme si musil më njerëzit detalët e kësa janë në gjdë kanë me vendosë në pozitën e vetë pra njerëz nuk janë të një kategorie dhe kjo është një argument tjetër i joni edhe i shëriatit edhe i djetarve se njerëzit njerëzit nuk trajtojnë me një autoritet. Njerëzit nuk trajtojnë me autoritet. Dhe Allahu Gjelluar e i ka caktu autoritetet në gjaj i letë dhe i ka lanë qështu. Dhe da shumë ebu Sufjanin, i cili ka qenë krijetar në kohën e Arabëve në gjaj i letë. Ka qenë krijetar. Dhe kur është bohë musliman, për nga mbire ka lanë krijetar. Pse valë, sa autoriteti ka në bëjt, autoritetet. Andaj i ka than, rë ati ku je Dhe familia ti ka udhesh me musliman 300 vite 300 vite Pra, kjo argumento një, një argument tjetër Se autoritetet është shtirë mi shkull E shëriati qka than, i mban ashtu I len ashtu Ma dhe kjo është prej hikmetit të zotit të bareke Ua te ala Qa than, i bën ka jim, el gjozije Bima e li ku bihim Gjdo njarit du është me trajtue ku e ka venit? Ualikulli mërtebetin edheb. Për gjdo pozit ka edheb. Për gjdo pozit njërzve, të njerëzve ka edheb të veçantë. Ualil Marati bifiha edhebun khas. Madje edhe kur janë të një klase, të një fushet të njerëzve, njeri tjetërin aty mrejnë da dalojnë. është një më klasa e prinderve, babënon, profesorit, dalojnë profesorit, dalojnë në gjallartë, dalloj ndjetort, dalloj puntor, dalloj pastrucit, krajt dalloj, megjithse në përgjithësi është një mertejve, një fush. Mirpafallë ato dallojnë mes vetë. Andaj thot, një herë i ndon kategorit, pastaj brenda kategorive kanë ndarje. Nuk mundesh as as një herë me trajtu di kani soi. Përndryshe ka pasoja të rrezikshme. Pastaj thot, "Wa ma'al al umal -alim, ma alimi adabun aher." Me dietarin fillon me numërohet. Me djetarin ka edep të veçant Wa ma asultani edepun jeli kubih Me udhejtësin ka edep Që i takon ati Wa lehu ma al akrani edepun jeli kubihim Me shokët e ti e ka një edep Që i takon atyre Me bo me i përzi Nëse i nga tronë Dhe i trajton kret njësoj Atëhera Kjo është problematika e njerëzve sotë të cëtë Nuk janë të edukum Dhe nuk kam pi ujë nuk janë vadit me ujin e Edevit dhe me edukatës. Çka bën? Si shokën, si hoxhën, si profesorin, si kolegon e punës, si fëmijën, si babën, si babgjishin, si pastrusin me një trajtim. Kjo ligsii, kjo apostërsi dhe kjo e shefse, kjo kategori e njerëzve thotë i vonkaj me alxozie është e mirëruhme kur kush nuk i kushton vëmendje. Pra, me një fjalë Nëse të shohësh një njerëz se njëti të trajton, atara çka ki më ki më posë, ki më posë rënje të poshtë, nuk trajtojnë njerëzit. Njerëzit të vlerësojnë çish vlerëson, çish vlerëson. Dhe mos u mundo me diktaturë me marr pozicës mirët ajo. Ja. Nuk mirët. Çi do të tasho me se me shembuj ka provojën Ka'im el-Jauzie se si pozitat ju bin njerëzve me një edep. Me një fjalë ju bin pozitat. Si në sinin e pejgamberit, si në sinin e muslimanve, pasaj thot u e ma al e gjeni e bi edhebun gajru edhebihi ma ashabihi u edhevi unsihi thot me të huajt ka një edheb që ju takon atyre jo sigur ata që ka i takon për dit pra vjen një njeri huaj nuk ki munësi me trajtu ata si shi të raton shokte të të për dit pra e ki një loj vet përmbajt jendaj ati me një loj trajtimi më të veçanë se së është i huaj është i huaj Për nga mberi ale i salatu e selam Adi i bën hatim Një prift I cilje ka pranu islamin Të për nga mberi ale i salatu e selam Kër ka ardhë adiju Qa ka po për nga mberi ale i salatu e selam është është largu prej vendit ti Kër ka qeni ullur Dhe e ka ull ata nalt Dhe vet ka qëndru posht Këta nuk e ja ka po ase bubekrit As o merit As alijut As shokve tjer As bedevive nomadëve të shkretira, nuk ja ka bëk ta ka arë dhe ka pranu islamin, ka, ka fol me ta kur ka arë prifti kur ka arë prifti e ka ull nalt ka arë me pranu islamin, jo është do prist ka arë me pranu islamin e ka ull nalt dhe ka fol me ta me pozit, pse val se aj që ashtu është të populli vet aj ashtu është të populli vet Hiraklit perandorit të romagve krietari romagve i ka dërgu letër, nësaj i bukharit i ka dërgu letër përme pranë u islamin qësh i ka than ila hirakl adhimi rrum deri të hirakli mëj madhi romakve deri të hirakli i madhi romakve pse kjo është e deb sa ju është i madhi eslim teslem ka dhëm pranë u islamin shpoton ju ti ka Allahu e gjra ke më rrotejn a ti si ta pranë u islamin Allahu ta jep shpërblimin dy fish Pse? Se je krijetar Mirë po shikone e debin e Muhammed italehi salatu e selam Derit e Hirakli I madhi romakve Me paspiti dë njonim prej muslimanve mus, Më paskon këtë tekst Që e sfidon ata Kishtan adash me thonë derit e Ma i keqe romakve Shkavi romakve Ma i vogli romakve Apo? Ja. I la adhimi rum dherë të i madhë i romakve sa e është i madhë pra pengamberi ale i salatu sëlam i u flet pozitave që ashtu që isham i u flet autoriteteve që ashtu që isham pengamberi ale i salatu sëlam krijetarve ta arabve atërë me pozit ju ka folë veqa veq ju ka shku të shpia a njëzën përgjësi i kam levë së grumbull po kjo, kjo është kjo e në tërshmëri e vendost të njërzit Aho njërës dojtë, dë njëherë o gjavesh me ketërri. Po nuk mundet me nejtë me të gjithë. Se janë pozita ato. Janë pozita, në zanë si dalohët. Ato janë pozita. Ame nuk, nuk thuhet për nga me nëse në pësë si ki mor krejt njën nga nja. Këtë arapë me mor njën nga nja, smiren. Ja o për qelë me mesaj. Mirë po kokat njën nga nja. Me kokat njën nga nja. Allahumme, qawil islame, bi ahadil umarajnë. O zot jam, fuçizoi islamin me nje prej dy omerave. Ku janë këto dy omera? Omer ibn Khattabi apo Amr ibn Hisham e Abu Jehlit. O Zot, ndihmojë islamin me një prej dy omerave. Po pse këto dy? Pse këto dy? Se këto ishin pozit, ishin autoritet, ishin fuqi dhe Zoti e nxjerr gjalin e Khattabit. Mir, po shikoje se si po e kërkon autoritetin Ali salatu vesselam nga se kur e pranoi islamin Omeri fillu në musliman pak me morfërin, pak me lërëshëm. Autoritet, autoritet. Nuk është duhet thame kuptu musliman me ngulit në kokë. Dija vetit halin. Nuk është pranimi islamit të njanit prej masës e thjeshtë si kur me pranu një akademik i lartë një studiu si madhë. Blezër, a e dini se qëtë kudbin? Autori libris në një në Kur'anit. Kënë ka silë arabin kështo. Sot e sot. Sot e sot e silë arabin me mendimet e ti. Kënë ka silë arab Po ki nuk ka qenë në tragë, nuk ka punu Ka qenë minister i arsimit Ki ka qenë i cili Njerëzit kanë shku rëndë Dhe kanë pritë gazetën Me e ble, jo për gazetën pse, Se i rriti ka shkujtë aty E kura udzu ki nuk ka qenë si kur mu udzu Në islam ka i për ditë njerëzit, një në udzu Mirë po se i di është ndryshe Se i di është ndryshe Andaj duhet dhe një herë si cëllim Ja bërë pytje vedetes Kush jam mund që udzovat, që farë peshe kam çarëndojm islam, edhe tjetra sara ndon nëse vdes. Çka jesin musliman të këq. Andaj sa prej muslimanëve kemi vërmend kush e mban mend të historia e Imam Buhariut, ku disa prej muslimanëve të thjesht çka kishin thënë, o Zot, kam çef me ma shkurtu mu imrin e më jao dhën vitet e mia Buhariut. O Zot shkurtam ma mu imrin dhe vitet e mia japja Buhariut. Pse vallë se vdekja ime Unë vdes sa marr kurqosh, ama kur ka vdek Bukhariu kush e ka marr vesh. Kërej dhunjaja. Sheikhul Islam al-Taimi kur ka vdek, ja kanë fal xhenazën në Kin. Thot Abdurrahman ibn Rajebi se ibn Taimies i të josh fal xhenazën në Kin. Dhe jo në Kin, në vendin më të lart të Kinës. Pse? Se ai është ibn Taimia, nuk kena na. Ai është ibn Taimia. Kan morr pjesë në xhenazën e tij 500 mijë njerëz vetëm Damask. Në vetëm në Damas, Imam Ahmedi Kurkafdek sakën prezantu. 1 milion 600 mijë njerëz. 1 milion 600 mijë njerëz. Njërsi kan shluar oborën me iafol xenazën e Imam Ahmedit në Bagdad. Pse vall? Se Jahme Ahmedesh se si ti anaj duot të ja kuptojmë se Zoti e run tokën me autoritete. Allahu e run tokën me autoritete. Musa alayhisalatu selam kur shkoi me ba Davet Parin e Egyptit, Allah nuk i shka, nuk tha shkoti mirën e ushtarë të atje. Jo, lejë ushtarë, shkot e firahoni. I dheb i la firahoni, shkot e firahoni, si të krysh punë, kryinë, si të skryinë, nuk kryrët. Pse? Ajo është autoritet. Ajo është autoritet. Andaj, dunjaja funksionan me autoritet. Qeverit binë dhe, dhe ngritën me autoritet. Një qeveri e fortër zonë të ligën e kështë me rao. A dhe dhe dipe në kajjim e lë gjauzije, se n nga autoriteti që zotrojnë në në shoqëri. Pasa i thot: "Wa ma al-dayfi adabun ghayr adabehi ma ahli beyti." Me misafirt ka edep jo si me ata të çpish. Apo anë Ibrahimi alayhisalatu wassalam bashortë zot nuk i ka preq për ditë lop. Asnjëç, ama çdo me misafir çka edhe ka, ka prekën një vit. Gjdo misafir që ka ardhë, e ka prej nga një vich, deri sa një numër i madhë i djetarve të dojnë, është bo miki zotit që ka prej vicha, për, për ata që ka nërë misafirë. Mirë po, jo ja, për të gjithë. Pra, familjari dhe misafiri dalojnë, kur vjenë i misafiri, shtërëngohë është pak ma shumë. Pse? Sa jështë misafirë. Andaj, edukata është adresa e njëriut. Pasa e thotë, valikulli halin edhe bunë dhe çdo gjendje ka edep. Kto janë autoritetet të gjendjeve të njerëjit. Wa fali al-akl adab. Kur të hajsh buk ka edep. Apo kur të hajsh buk ka edep. Wa li shurbi adab. Me pi uj dhe me pi diçka ka edep. Wa li rrukubi, wa li dukhuli, wa li khuruji, wa li li safari, wa li li qamati, wa li nom adab. Hypjan automjet. Hyra dikon, dalja predikon. Udthimi vendose në një vend, gjumi, të gjitha kanë edep. Nuk mund është bëjip dikush, të gjenë me të morë, me vetur, edhe ti, ja përblasë dyrët, copa e banë, dërsa të ishë mërejnë, da po. Edhe ku të ishë mërejnë, da vetë në banë gjurën. A i menzit prit me, me dalëti, pse valë, kjo është edep. A daj edepi vlezër, ma shkurt, nga se sot e kemi ligeratë në shkurt, prap, edepi është ajo qka e vendosë. E buqaimal juziyetat edebi e vendos a kanë me dashjë as kanë me dashjë njerëzit a ka me dashjë Resuli Muhamedi alayhisalatu wasallam apo jo ja. a ka me dashjë Zoti kjo është më e kryesorja a ka me dashjë Zoti është me edep pastaj thot wallil bawli adab wallil kalam adab wallisukuti walistimai adab eda në krijën e nevojës ka edep apo nuk bëhet ngjada ajo ja. por ka vendën e caktuar Nuk bëhet rruga jo, ka vendin e caktuar. Dhe lisa pengamirja lejtë salatës, e sam ka than, i malkuar është a i cili del në rrug dhe e ban nevojën. Mir, me napit kështu logikisht, aj fundi-fundit toka është të gjonë, apo? Toka është të gjonë. Edhe nuk dëmton realisht ti direkt. Qka dëmton? Qe e ka malku shëriati në njëri i cili del në rrug dhe e ban nevojën? Qe? Qe e mundon, e mundon, Rejthin për rejth është e liga jo ja. A da dhe ka edep Me dit me bo me edep Pasaj thot edhe me fol ka edep Edhe me hesht ka edep Edhe me hesht ka edep Hesht ama mendzis e prit me fol Ti hesht ama jo me edep Mendzis e prit me t'avan fjallën me fol Kjo nuk është edep Dushme dit a e meriton me fol A nuk e meriton me fol Uali stime i edep Edhe kur ta dëgjësht jetërin ka edep Ka edep A bo Nuk mund është mështëri e dhe me dëgjulli gjerat, kë nuk është edep, e nuk përfitan kërgjohë, nuk mund është më angërbuk, edhe me dëgjulli gjerat, së kjo nuk është edep, pasaj thot, o edepul mërë i unëwanu se adetihi wa falahih, thot dhe edepi edukata e njerijut, është adresa e lumëturiz dhe shpëtimit të ti, wa killetu edepi, unëwanu shakawatihi wa bawari, thot dhe mungesa edepi, është adres, symbol e mjerimit dhe shkatrimit të ti fëmës të gjilib e kajrën e dunja o wë, lë akhirat thëti bën kajim e ljozhije ma në men këta lezër këta ta kalzon një njëri cili ka jetu në në kaflet nil kaflet nil ne me ke përmenit që i bëntejmija ka shkuj liber dhe dvëllime në ndër dhe dvëllime nuk e nato dhe të reshta Azë dhe të fleta dhe të libra dhe të vëllime i ka shkujt në ndër jo qutë në ndër dhe thëjnë djetarët ai në ndër i ka shkujt në nëzgë ndër kena probleme i kuptu për e blokit qka e kom brenda do me thonë këto nuk janë njerës të, të rangu që ajtë ka thonë qashtu po nuk ka bashkë qashtu fëmës të gjilibe kajru dunia o lë akhira thotë nuk është tërheq nuk është fitu në dunja apo në akiret bimithlil edep që ishtë fitohet me edep pra as dunja, as akiret së në fitohet pa edep nuk ka teorijas praktik dhe shikone në fush dhe shikone në praktik dhe zër ne kemi përmenjën se Allah e ka zxedhë rësullin, rësull para se më konë rësull pse? se është dalu me edep apo që ka da i mënkaj me lëgjëzije pse e zxedhë Dhe më shpalja është ilmi cilja Allah të jep të gatshëm. Po mirë, me çka e meritove, me ç... a ilmi nuk e ka basë, i ka ardhë. Po me çka e meritove, se ka dalu me edhe preket njërzimit. I ka ardhë mare, që që i vjen mare, kuina nusës rej kur he, natën e dëndrisë. Për dëdit, jo përnë, jo, a njërë thotë dikush, jam kuqë qëtë shumë, jam kullu pre njërzve, ta mam një herë. Ama, katërdo dhët vite, me të ardhë mare si kur nusë e kur hindu natën e dëndrisë kjo maja edepit kjo është më anda e Zotit gjellë vala e ka zxedhë Allahu, Allahu e stafi Allahu e zxedhë më me qëka e ka zxedhë me edep Allah e ka zxedhë me edep pasa i thëllët edhe nuk privohet njëriju prej tëre prej kajrit e dunjaj zakhiretit që ish privohet kër s'ka edep kër nuk ka Adab. Fa nndor ila al adabi ma al walidayn, kayfa najja sahibuhu ma habs al ghar hina atbaqat alayhim al sakhra. Thot shikoj e debin me prindrit qysh e ka nxjerr njeriu kur janë mbyll në në shpellë. Hadithi pejgamberit alayhisallatu wasallam, tre vjet ata janë mbyll në shpellë dhe kanë lut Zotin xhelaluah me një vepër të madhe për me dalë prej aty. Njëri prej tyre që ka lut, ka dhani kompost prinderit kurs ku monger bok para se me ardha ata. Derisa edhe nëse ka xhumu edhe ka bubullue fëmia prej uriës së madhe, e ka prit prindin. Këdo dhe i ka lutur Allahut, o Zot, për çeta në nxjer jashtë dhe i ka nxjer Allahu te bareke wa taala. Pastaj thot: "Wal ikhlalu bihi ma al um ta'wila wa iqbala." Subhanallah. Do dhëkshire ka teatrin çaja gazet kurse ka respektue nonën çagazet shkonë dhe këtu këtu njerëzit testojnë besën. Thotë dhe shikoje ai i cili ka mangsu në edebin me nanën, apo në edebin me nonën. Ta'wilan wa iqbalan, duke komentuar me mendjen e vet se ç'i shtua më mirë. Al-salati kayfa amtuhina sahibuhu bihadm sum'atihi wa darb al-nasi lahu wa ramhi bil-fahisha. Apo hadithë ka transmetuar imam Bukhariju dhe imam muslimi njarja e ati cili ka fol në djep këtëri njërës ka fol në djep Isa personin me njarën e gjurejgjit ki gjurejgjit shkurt hadithin po e tregoj pas taj në legjratët e arshme e shpegojmë i mënkajim do të shirkohje për nanën e vetë që e ka gjitë a kanë të falë a kanë të falë dhe ka qitë adhurus dhe Për nga mërë, a.s. Abit më bëni Israel Një adhuru si madhë nga bëni Israel Duk e që në namaz E ka thirë në në vetë O djali e me cë pak si për më duosh Edhe ka thonë me veti O zotë, a namazin, a nanon Ka thonë më mirë namazin Prak, a namazin, a nanon Në në vetë e ka thirë ka thonë Për çka e ka lanë? Për namaz Shikon e fërdënimi ka thonë Allah u gjellu ala Ka thonë a namazin, a nanon ka thënë më mirë namazin. Dhe në nëna vetje ka thënë vesh një fjalë. Ka thënë, mështë të mërtë Allah u shpirtin pa i pa ftyrat e lavireve. Edhe, ajse ka kuptu që adhe me thënë kjo. Mështë të mërtë Allah u shpirtin pa i pa ftyrat e lavireve. Dhe që ka ndodhë? E ka në kuzu në ndërë. Ka shku e ka provoku një lavire dhe e risa, ka doshë më bëzina, a i s'ka pranu. Ka shku ka bënë me një qoban zina, kamet me bard, ka dal fëmiu dhe ka shkuar te gruaja ka thon xurej është baba këtij djalit. Ata kan vënë atë çse sikoksha. Ja kan urxua at shtëpi ku ka vaurim. Edhe e ja kan goditë ja kan rraf dhe i ja kan thon se je zinaçar. Derisa ja ka mora fëmiun dhe i ja ka thon o oh, fëmi i fol se sjam si unë baba jot. Ka thon se ti baba jam, filani ja, baba jam. Mi vothadimun qaim aljuzia. Po ni fjal i kan dodh këtë kjo. Ja kan shprij shtëpin e kanë akuzumësinë dhe e kanë rraf. Pse? Se ka thonë anën në namazin. Ka thonë më mirë namazin. Edhe e ka godit. Thotë ibn Qaim al-Juzeyy, kjo është edep. S'ka ditë musil me nënën e tij. Unbur, fat basay wa ta'ammal ahwalak kull shaqiyyin wa mughtarin wa mudbirin. Si ka gjetur qellet e adebit, e jëe e caktëu ila el-hirman. Basay thot shikoj Dhe mendoj gjendjet e gjdo të mirumit, njëri mirum, dhe gjdo të mashtrumit, i mashtruar, kemi folë për vetë mashtrimin, dhe gjdo njëri cili e ka këthi shpinën, Zotit Gjellewala, kejfe te gjidu killetel e debi, hjellet i sa katëhu. Kime gjetë në fun se mangësia e debit e ka qu që, që ati ku kamri. Mjerim, privim, këthim të shpinës, ndaj Zotit të ti. Kush Kasinskak, mungesa e edhebi Wa ndhur qillet e edhebi Aufi ma' Khalid Kejfe haramahu s-salab Ba'de en barada Bi edheji Dhe bëktaja përfundojna Dhe bëjdojnë l-i qaratat e arshme Thad Ibn Qajmë al-Juzije Dhe me ndojnë njarën e Aufit me Khalidin Auf ibn Malik Shoki për nga mberi s-sallam Khalid ibn Walid Shoki për nga mberi s-sallam Khalid ibn Walid Në një luft praj luft rave Në një luft praj luft rave Ka qenë prijës, ojë në shumizet raste ka qenë prijës. Dhe kë avfi në një luft për e luftrave ka vra një i dhujtarë. Dhe ka qenë një orë se ajë cili e vret në, në, në ignorancën para islame, sa ajë cili e vret dikan jam erë pasurinë. Jam erë shpatin, jam erë malinë, kje që ka pas me veti. Pse? Se kje e ka vra. Dhe avfi ibn i Melik e kërkën prej Khalidit, Filan, filan armën dhe filan mburojen Se është e jemi e se une kam që në shkak në mbytje në ti Khaliti thotë jo, së ta japë Nuk ta japë Që përrend të caktuar Dhe shkotë avfi ankojë të pingamberi Aleyhi salatë dhe selam Thotë kështu kështu më ka ndohë Khaliti më ka refuzue Une e li pa këta e qunë seleb Ajo mbetja e të vdekurit Edhe e ka thonë Khalitit, japja Khalit Jepja, edhe e ka morë Një po që ka ndodhë, këshire, mungesë, e ka morë, që ka tha t'i përnë kajim e gjithje, e mbara dhe bjedej, e ka kapë, e ka kapë malin, dhe i ka shku Khalidit, e ka kapë për teshe. A të thoisha se ka me ta morë, kështu, a të thoisha se ka me ta morë, dhe pinga me së nëm i pa, pinga me së nëm i pa, dhe u hidhru, i stukhë, dipë, u hidhru shumë. Tha Khalid, merja, merja këti. Tha, a kështu ban ju me u dheci tuaja? A do nëmi minën shmu u dhecit që a i kumëca këtu u në? Tho di bënkaj me lëgjozije, uëndur kille të edebi auf, shikoje edebi në vogël të aufit. Masë e ka kap, ka shku ka ankua, ba? A është ankua. Pas taj, a thasht e ta marë? A thasht? Mirë, po të ktheje dhe lojdashur. Ktheje në sejndet në vendin e vetë, edhe nëse ti me ndonë se shuuj se kise murë veshë. Shuj se kim duket nuk në vëreti Jo, Allah i dashur Ashtë nbi arsh një zotit cili I rotullon qashtu punt Që me arsh dhe sen në vendin e vetë Në moske dunja Ashtë nja Melik jo mi din Gjikac ditën e gjikimit A tëherë që rohën e sapët Allah u në rritë nga Zulumi, padrecia dhe rëshqitja Në sendit të cilat Ne even a shkatrojnë këtë botë dhe botën tjetër Pro, avfi me edhebin e vogël të ti ndaj khalidit që avani e humbi ma dje djetarët në komentin e këti aditi të thojnë nuk është kur gjopë se e ka hup qatë shpatën edhe a ka këthi khalidit adi që ka ma e madhe e ka nervozu për nga beris o sëllam me, me devin e vojë e ka istu gdiben në bi shumë a nervozuet pëse për mi trajton kështu udhecat e mi ta këtheva malin shuj ndaj kjo është aja që ka njeri unë esil në se ndetë liga e debi i vogën anda njëri du të me lu të zotin e vetë du të me lu të zotin e vetë shumë me ja përmisu e debin me ja përmisu e moralin, etikën vlerat e veta, vyrtytet e veta nga se nuk përfitohet nga kjo botë po as nga botë atjetër vetëm se me moral, vetëm se me cilje madja as davet nuk bëhot as tire nuk bëhot Azërneti nuk fitohet për vetëm besimin e besimit dhe moralit, elusim Zotin ton Gjallalu, që Allahu te bareke ve teala dabonjëstë moralshëm, njerëz të edukuar, elusim Zotin ton Gjallahuala, që Allahu te bareke ve teala mos na privon nga mëshira e kësaj bote, dhe mëshira e botës së ardhme, elusim Zotin ton te bareke ve teala, që Allahu Gjallalu ta ngrit vetë dinë tek muslimanat, elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu të, të gdhënë shpirtat ton, të ska lidh shpirtat ton me edep të pejgamberit sallallahu alei selam, me edep të Abu Bakr merito mejerit othmani te rodi allahun anhum el isim allahun xhellahu ala ta allah tabaraka wa taala ku eki me thon te vërtetën ka qen pritina ta pranoje ku eki me rashid e kemi thon diçka sjka nuk e sti knosur ka qen per me per shejtan te qulu qouli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin